Róma, Olaszország. Hat perccel azután, hogy a vezető olasz hírügynökség, az ANSA, beszámolt a berlini terrormerényletről, aznap már az ötödikről, a volt olasz belügyminiszter Luigi Matteozi Twitter üzenetekben a következő indulatos nyilatkozatot tette közzé: Takarodjanak! A gyilkos arabok és ellágyult szívű támogatóik is. Elég volt a migráns simogató liberális hazaárulókból, akik hagyják, hogy muzulmán gyilkosok gyermekeink életére törjenek. Babakocsit lökni a vonat elég, könyörgő, micsoda vadállat elő emberek ezek. Meggyilkolják anyáinkat és időszeretteinket. Meddig vágunk még ehhez jó képet? Nekünk a szívünk van a tenyerünkben, azt nyújtjuk feléjük. Nekik fegyver, azzal döftek belénk. Elég volt. Takarodjanak vissza az afrikai őserdőbe, ahonnan jöttek és takarodjanak a nép akaratát kijátszó kormánykoalíció pártja is, akik félnek a voksolástól, és ezért inkább titkos háttéralkukkal bitorolják a hatalmat. Ma már nem ők a többség. A nép mást és másokat akar. Azonnali előrehozott választásokat követelünk. Ha az államelnök nem írja ki a szavazást, akkor mindenki az utcára. Nem tűrjük tovább, hogy a népgyűlölő, migráns oltalmazó emberjogi aktivisták és baloldali politikus barátaik tönkretegyék sok ezer éves kultúránkat. Bűnhődjenek a választóurnánál azok, akik ezt tették és teszik még mindig nap mint nap szeretet hazánkal Itáliával. Krisztus sosem volt hippi és sosem bátorított arra, hogy ájtatos vigyorral az arcunkon hagyjuk magunkat robogó vonat elévetni. Hesteg Stop terrorism. Hashtag Stop Migration, hashtag Stop no hashtag Stop Human Trafficking.